وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار دغوه اسلام na uhisia nafsi yangu na kuhusia katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri na wazihi maana hakika wamefuzu na kufaulu wale Hakika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi ni nyingi. Na hakuna yeyote na uwezo wa kudhibiti idadi ya neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya viumbe vyake kwa wingi wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wa in tauddu Allahi la tuhsuha. Kwa mkijaribu kuzihisabu neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala hamuwezi kudhibiti idadi yake kwa wingi wa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala djetu sisi Mana hakuna neema ambayo kwamba tuko nayo na yoyote yote imeimetangulia amani ya sasa ama ni, ni baadaye kwa tu sisi sipokuwa mwanzilishi na mwenyeheri hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala kama alivosema Allah fama bikum min ni'matin famin Allah kwa hivyo neema yote ambayo kwamba tupo nayo basi mwenyewe na muanzilishi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Islam, katika neema nyingi za Allah Subhanahu wa Ta'ala djweetu sisi kuna neema ya wakati na muda. Alwaktu waqtu ni'matun 'azimatun min Allahi 'azza wa alina. Wakati ni neema kubwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala djweetu sisi. Katika hadithi ya Ibn Abbas radhi Allahu anhu maqal قال النبي صلى الله عليه وسلم makbunun fihima kathiru كثير من الناس الصحه والفراغ Asema mtume صلى الله عليه وسلم neema mbili wengi katika watu wana ndani yake na wafaidiki na neema hizo mbili neema ya kwanza mtume akasema asihha ni neema ya siha na afia uzima katika kiwiliwili uzima katika familia yako katika mali zako na katika nyumba yako neema pili mtume akasema alfaragh hey, faragh al wakati ina maana wengi katika waje wa Allah subhanahu wa ta'ala hawatumii wakati wao vizuri kwa hivyo hadithi hii yaonesha kuwa wakati ni neema kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni neema kubwa asema Abu abbas ad-Dinwari Lesa fi ad-dunya Aazu a'azzu wa altafu minal waqt wal -kalbe. hakuna katika dunia kitu kitukufu na kitu bora na kizuri zaidi ya muda wakati na moyo kwa hivyo muislamu wafaa chunge na kuhifadhi wakati wake maana ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu islam katika yale yenye kuonesha ukubwa na utukufu wa neema hii ya wakati juu yetu sisi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa zaidi ya mara moja kwa wakati na muda. Tena akaapa kwa muda kwa sehemu zake na aina zake mbalimbali. Ameapa kwa muda kwa ujumla pale aliposema wal 'asr kwa naapa kwa zama. Alimambi imam bin Kathir rahimahullah asema kuwa al-'asr az alladhi taqa'u fihi harakatu, harakatu bani adam min khairin wa sharri yanizama awwal ni nizama ambazo kwamba hutokea ndani yake harakati za wanadamu matendo ya wanadamu katika khiri na katika sharri asallallahu Allah wa ameapa na muda na akaapa kwa zama kwa ujumla nabii allah akasema wal akaapa na zama za alfajiri was na akaapa na asubuhi toha na pia vile Allah subhanahu wa ta'ala akaapa na mwanzo wa mchana kadhalika akasema wanahar wal-layl kwa hivyo hivi ni viapo vya Allah subhanahu wa ta'ala kwa zama kwa tofauti zake hii inaonyesha utukufu wa zama na wakati maana wanachooni wasema idza aksama Allahu bishay'in min makhluqati Falibayani fadlihi wa 'idhami amri Allah anapoapa kwa chochote katika viumbe vyake basi uonesha utukufu na ukubwa wa kiumbe kile kama alivosema al-Imam al, al rahimahullah kuwa hii ndio kauli ya al-Imam al, al asema inna ma aqsa mabihi li'idha bisha'ani Allah anapowapa kwa chochote katika viumbe vyake basi ni kuonesha ukubwa wa kiumbe kile Asa katika vile alivowapa kwa wa Allah subhanahu wa ta'ala ni al-waqti hii inaonesha umuhimu na ukubwa wa wakati kuwa wakati ni neema kubwa katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi. Katika yale yenye kuonesha utukufu na umuhimu wakati, wakati. wa wakati. Na neema kubwa hii ya wakati. Mtume sallallahu wa wasallam asema katika hadithi. Hadithi ya Muadh ibn Jabal. Kadhalika Abdullah ibn Mas'ud. Abi Barza al-Aslami radhiyallahu anhum ajma'in. Asema la tazulu qadama 'abd yawm al-qiyama hatta yusala an arba'i hisal kuwa hautonyanyuka ama hayatonyanyuka miguu miwili ya mwanadamu na miguu miwili ya mja siku ya kiyama katika uwanja ule ambao kwamba Allah atawakusanya waja wake hakuna atakayeondoka katika uwanja ule hatta yusala an arba'i hisal mpaka atakapoulizwa kuhusiana na mambo manne jambo la kwanza mtume akasema an umrihi fi ma afnah ataulizhu kusan umri wake aliumaliza vipi aliutumia vipi ay hey, alwaqt Waktuhu huwa ataulizhu wakati wake aliutumia vipi katika khairi ama katika shari basi atamjibu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii inaonyesha ukubwa na umuhimu wa wakati kadhalika mtume asema na kumwambia sahabi wake igdhanim khamsan qabla khamsin Tumia mambo matano kabla ya matano kinyume chake. Jambo la kwanza mtume akasema shababaka ka qabla haramika. Tumia vizuri ujana wako kabla ya uzee. Na ujana ni sehemu katika wakati, ni sehemu katika umri na ni sehemu katika muda. Kwa hivyo mtume asisitiza na kukukoteza na kuhimiza kutumia ujana vizuri kabla kinyume chake ambapo kwamba ni uzee. Na pia akataja wa faraha ka qabla na pia vile vile tumia vizuri nafasi yako na wakati wako kabla hujashughulishwa. Tumia muda ambao kwamba una nafasi haujashughulishwa ndani yake kabla ya kushughulishwa. Kwa hivyo ndugu waislamu haya tuliyotaja yaonesha umuhimu wa wakati na umuhimu wa muda kuwa wakati na muda na umri ni miongoni mwaniema makubwa za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi kwa hivyo hamna buji kumshukuru Allah juu ya neema hii ya wakati na umri na mda na pia ya wajibikaji juu yetu sisi na kila mmoja miongoni mwetu sisi kutumia wakati wake vizuri ni'amatan maqbunun fihi ma kathiru minan wengi katika watu wa watumie neema mbili hizi vizuri wakati na na afya kwa hivyo ya wajibikaji yetu sisi kutumia wakati wetu vizuri. Aqulu ma tasmaun wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ndugu Islam, hakika kila mmoja yeye na kuhisi, na kuona ni jinsi gani zama zinavyokwenda mbio na zama zinavyokwenda kwa kasi na wala zama hazingoji wala hazisubiri Na zama kuenda mbio na kuenda kwa kasi ni jambo ambalo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amelielezea katika yale yenye kuonyesha ukweli wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelezea hili jambo la zama kuenda mbio na kuenda kwa kasi na bali yakataja kuwa ni katika alama za kiyama katika hadithi ambayo kwamba mpokea Anas ibn Malik na Abi Huraira Allahu anhi ijma'i Mtume sallallahu wa wasallam asema la taqu musa'a hatta yataqaraba zamani kuwa hakika tusimama mpaka zama zikurubiane Wanachuoni wasema kukurubiana kwa zama wametaja kuwali nyingi lakini katika ya kauli ni kule kufupika usiku na mchana kama lilivotaja alimam imama al-Haqqabi rahimahullah kazalikan al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah taja kuwa ni zama kufupika inamaana usiku na mchana kufupika kwa hivyo mtuma mtume milielezea yatakarabu zamani akasema fatakunus sanatu fatakunus sana itakuja kufika wakati mwaka utakuwa ni kama mwezi jinsi mnapokimbia na kuenda mbio Kadhalika akasema washaharu shahru na itafika wakati mwezi itakuwa ni kama wiki jinsi mwezi utakavyokwenda mbio kadhalika kasema mtume sallallahu alayhi wasallam watakoonul jum'ah kalyawmi na itakuja kufika wakati wiki itakuwa ni kama siku jinsi wiki itakavyokimbia na hili jambo twalishuhudia ijumaa mpaka ijumaa imekuwa ni kama siku jinsi masiku yanavyokwenda mbio na kwenda kwa kasi kazaalika akasema mtume sallallahu alaihi wasallam wayakunu alyawm ka saati wa, wa takunu sa'atu kaddaramat bin itakuja kufika hatua siku itakuwa ni kama saa na jisali itakuwa ni kama vile mfano wa mshali ule wakiribiti kuwasha kuwaka kwake na kuzima kwake kwachukua mda gani hakuchukui muda azitakuja kufika wakati saa litaenda mbio, Itakuwa mfano wake ni kama vile ulimshale wa kidibiti unapowashwa na kuzima. Kwa hivyo hili jambo ni jambo ambalo kwamba kila mmoja katika viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala wanaliona na kulihisi Jinsi zama zinavyokwenda bio. Mwaka mpaka mwaka ni jambo ambalo kwamba linda bio. Wiki mpaka wiki ama mwezi mpaka mwezi na jisaa. Ni jambo ambalo kwamba huenda kwa haraka na kwa uwepesi na kwa mbio. Asa Muislamu afapate mazingatio katika jambo hili. Jinsi zama zinavyokimbia na kuenda mbio lazima apate mazingatio. Na hata kule kuzingatia na kupata mazingatio ni kutumia wakati wetu vizuri. Kutumia katika tawa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana tutaulizwa kusiana wakati wakati wako uliotumia vipi? Uliutumia katika kheri na katika shari. Nazama kukimbia Nazama kuondoka na masiku kupita na kukatika ndivyo mja anavyoregea kwa Mola wake mlezi. Inamana mja lazima ajiandae. Na siku inapoondoka hairegei. Na jisali inapoondoka haliregei nyuma. Hii ina kila mmoja katika Uislamu lazima atumie siku zake vizuri. Atumie muda wake vizuri. Atumie wakati wake vizuri. Mana mda ukiondoka na siku kiondoka hairegei na muda huu ni wewe wakati huu ni wewe ina maana inapoondoka siku basi ni sehemu katika wewe imeondoka na ajali yako kukurubia kama alivosema Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah asema ya bena Adam ewe mwanadamu Inama anta ayamun majmua hakika wewe ni mkusanyiko wa masiku ina haya masiku yanavyoondoka na kwenda ni wewe Waregea kwa Mola wako mlezi hii na mana tunapokwenda mbele hatuzidishi katika umri isipokuwa punguza Si kama wanavyodhania wajinga. Wajinga wadhania kuwa unapotoa katika mwaka na kuingia katika mwaka mwingine au ongeza. La, huongezi isipokuwa wapunguza katika umbi wako. Watu wafurahi na kufanya ma na kufanya sherehe kwa ajili ya kuondoka kwa mwaka. Akitoka mwaka kuingia katika mwaka mwingine ikasherehe. Wala hazingatii wala atafakari kuli anapokwenda na kujua kuwa yopunguza katika umri wake asherekea kama yanavyosema mmoja kuwa inna la nafrahu bil na qat'uha wa kullu yawmin yudni min al ajali fa'amali nafsika qabla al maut mujtahidan fa inna al ribhu hakika sisi tu wafurai jinsi tunavyokata masiku na masiku kwenda na kuondoka mwaka kwenda na kuondoka na miezi inna la nafrahu bil na qat'uha wa kullu yawmin madha yudni min ajali lakini kila siku ambayo kwamba inaondoka na kupita yatujongeza katika ajali. Kila mmoja ajongea katika ajali yake na ule muda maalumu ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwekea. Asema fa'mal linafsika qabla almauti mujtahidan fa inna wal khusran Kwa hivyo fanya kwa ajili ya nafsi yako kabla ya kifo chako. Ufanye tena hali ya kuwa unajitahidi katika matendo mema fa inna maribhu wal khusran Mana hakika manufaa na faida na hasara ni katika matendo. Yaumul Qiyama utapata faida kulingana na matendo uliyoyafanya na utakhasirika kulingana na matendo uliyoyafanya. Matendo akiwa vizuri na matendo akiwa mazuri na ukautumia muda vizuri basi utafaidika kunufaika mbele ya Allah. Lakini matendo akiwa mabaya ukautumia muda vibai na kwa sababu ya kupata hasara. Ya bin Adam inna ma anta ayamun majmua. Fakullu ma fa kila ma dhahaba minhu yawman fa kila ma dhahaba minhu yawmun dhahaba ba'du inapoondoka siku ni wewe ni sehemu katika, katika wewe imeondoka ajali yako yakaribia kwa hivyo masiku kwenda na kukimbia kwa kasi si jambo la kusherehekea na kufurahia ni jambo ambalo kwamba muislamu wafata tafakari ndani yake ajitathmini kule anapotoka na kule anakuelekea afanye matendo mema afanye kwa ajili ya akhirah ajiandae kwa ajili ya nafsi yake kesho ili apate kufaidika na kunufaika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ndugu waislamu masiku yanaviondoka na kukatika hatuongeezi katika ajali isipokuwa tuapunguza hatuongezi katika umri isipokuwa tuapunguza katika umri wetu na umri wetu wapungua pia asema la yaalika tafna wa tazidu wa umruka yabla wa zamanu jadidu Watahsabu tahsabu anna an-naqsa fi kazyadatan fa anta 'alan-nuqsaani layalika tafna wa dhunubu tazidu, tazidu. masiquyaka yanakatika na umri waku waisha isha badala kufanya wema wa ongeza madhambi wa umru yabla umri waku wa malizika wa zamanu jadid zama zajiregelelea kila siku lakini umri wako umri wako wakatika na kuisha Watahsabu tahsabu anna an-naqsa fi kazyadatan fa anta 'alan-nuqsaani wahisabu na kule kudhania upungufu kwako wewe ni ziada hakika wewe wapungua wala hauzidi hauzidishi kitu masiku yanapokwenda na kukatika madakika na masekunde na masaa wapungua wapunguza ajali yako ya karibia wala hauzidishi chochote kwa hivyo watu wazingatie na kutafakari maana masiku yanapokwenda hayaregei nyuma kadhalika alimama al-Hasan al-Basri rahimahullah asema ma'min Ma yawmin yanshaqu fajruhu illa yunadi wa yaqul hakuna siku ambaye kwamba itachomoza alfajiri yake isipokuwa siku kama ile hunadi na kusema msema nini yabna adam e mwanadamu ana yawm jadid mimi ni siku mpya kwa kwako wewe wa ala amali kashahidu na juu ya matendo yako nitatoa ushuhuda mbele ya allah subhanahu wa ta'ala zama zitaongea na kutoa ushuhuda mbele ya allah subhanahu wa ta'ala kilo alichokifanya zama zitaelezea katika khair ama katika shari Kadhlika usema fatazawad minni katika riwaya fahtani nitumie vizuri Ilizama ya yakwambia nitumie vizuri kwa nini fa inni idha madhaytu la audu ila yawm alqiyama maana hakika mimi nikiondoka siregei mpaka siku ya kiyama zama ambazo kwaambo wazipoteza, na muda ambao kwaambo wapoteza na wakati na siku utienda kukutana nayo siku ya kiyama na itatua ushuhuda vile ulivyofanya kwa hivyo ndugu wa Uislamu yawajibika juu yetu sisi kutumia zama vizuri, kutumia muda vizuri, tusiwe miongoni mwa wale ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema wana katika muda wao na katika afia zao na katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala tutumieni zama zetu vizuri, maana zama zinapoondoka haziregei. Muda unapokatika muda kama ule hauregei nyuma yawajibika kila mmoja juu yetusisi ya yawajibika kila mmoja miongoni mwetu sisi kutumia zama na wakati vizuri tuzingatie jinsi siku zinavyokwenda mbio na kwenda kwa kasi tutambue kuwa ajali yetu wa karibia tuwapungua wala hatuongezi chochote twapungua wala hatuzidishi ili jambo ni jambo ambalo kwamba atakaniwa kila mmoja katika Uislamu kuzingatia na kutafakari na kupata mawaidha tuzingatieeni ndugu zangu waislamu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila salatikum